Uzi a minha mente como armazém que dispara Palavra que guarda o segredo, ódios e mágoas Balas de prata não foram capaz de parar nossa saga Segue-se em frente a corrente não para Corre entre ares, estradas aqui, rico sorri, Pobre que morre, a polícia que cobre o chão Com sangue de irmãos, gangues de, rivais Que travam batalhas mortais e mais Corpos na rua de trás, nem sabe onde vai Quer mais? Paz! Yo! Eu sou a espera da vinda divina, terra perdida que nelas a vida mantida, em cela ou favela restrita, a parte mais bela da ilha onde a baixa autoestima domina a vida não prospera por causa de guerras que gera violência e miséria por causa de terra por causa de cédulas e o domínio dentro das vielas, o liberta desperta atras Sua meta não espera e passar a neva Pra fazer correr, adendo dois pernas aí, e governo maneira, foi se Começa uma guerra aqui, o que será De nós? Fugir pros quilombos ou resistir Sair pra bem longe ou fingir que tá bem É lógico, que é mais Michael Maloka Mukaçá, Nego Hood Dimitrio, Karim, Boca DJ Canaan, eu, Maclaff A nossa banca de AZ Na máfia, onde hip hop é o um negócio E Deus é o único sócio Da zona oeste as formigas venenosas, armazém, puro rap nervoso, 2004, essa é a nossa máfia, Deus é o único sócio,